Mycket varmt välkomna till Tolkning pågår. Vi sitter här, Cecilia och jag, i Oxyr församlingsgård och har fått i uppgift att podda, att tolka över texten som småningom kommer att läsas. Men först, Cecilia, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är mamma och präst, löparnörd och pilgrimsvandringsentusiast. Eh, nästan alltid glad eh, livet är fantastiskt med motgångar och möjligheter som alltid leder framåt jag älskar Jesus du är solbränd som man ser, att din bundbränna har du varit ute på en lång vandring eller? ja, jag har varit ute i lördags eller vi har varit ute 5,8 mil på 11 timmar och 28 minuter försökte ni slå någon slags rekord? Eller? nej, kolla hur kroppen fungerar vid maximal belastning den funkar bra Söndan före pingst är nu på söndag och evangeliet på första årgången är Johannes evangeliet 15 kapitel 26-16 kapitel vers 4. Du ska alldeles strax få läsa den, men först tycker jag vi ber. Ja. Yeah. Gud, som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och i Jesu namn. Amen. Amen. Och så här står det. Jesus sa När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Det har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er i synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt er det. Cecilia, mm. vem är hjälparen? för mig, det är den dagliga påfyllningen ifrån, uppifrån, inifrån. Eh, jag ber alltid om att bli påfylld av den heliga ande på morgonen. Och så ber jag för alla människor jag älskar att de ska bli uppfyllda av den heliga ande, för det är livskraften. Det är det som gör att man orkar. De där dagarna när man inte tror och de här dagarna när man är så uppfylld av anden så allt bara är helt fantastiskt. Och det, den heliga ande är väldigt levande för mig. Det är som olja i min BNV-vera, det är smörjmedlet. Har du eh, haft den anden länge medvetet hos dig? Ja, absolut. Berätta. Jag är uppvuxen i pingströrelsen. Min pappa var pingstpastor. Eh, jag är vuxendöpt och jag är även andedöpt, som det heter. Det är det är stora när man talar i tungor. Eh, för mig är anden väldigt, väldigt påtaglig eh, speciellt inom att det, det är väldigt mycket halleluja på rätt sätt, alltså man, vi klarar inte dagen utan den heliga andes hjälp och den heliga ande är också den som helar jag har varit på, på väckelsemöte in, på Nyhemsveckan som är i, nere i smålandskogarna, på förbundsmöten och sett människor bli helade. jag har sett ben växa ut och sånt helt makalösa saker, så att jag, det, liksom, det ligger i mig från grund och botten. Sen finns det en nackdel med det och du förklara för någon som inte har levt med det sedan de var 14 vad är den heliga ande? Det är en nyttig övelse eller övning. Så. Ben som växer ut det låter nästan biblisk tid. Finns det sånt även 2000-talet? Ja inte 2000-talet. Jag är så gammal så det här var på 1900. Det på 1980-talet. Jo mm. eh, Det var och även Alltså det var förbunds förbundsförsjuka människor på var varje fredag kväll. Och jag fick gå för jag gick med pappa. Men annars var det inte. Barn fick liksom inte vara i närheten. För det var så mycket andemakter i rörelse som, som de säger i Pingskyrkan. För de, de tror ju väldigt mycket på det här att det finns goda och onda andemakter. Mm. Och du måste ha den heliga anden med dig i detta för att kunna bekämpa det krig som pågår. Mm så det, det låter lite märkligt men det, det var en del av min barndom det var lite barnförbjudet också ju. det var jättebarnförbjudet. Mm. men jag, i att pappa var pingstpastor och jag var hans äldsta dotter så hade jag någon vip, <laughs> VIP in på det här hemliga, eller vuxenhemliga det var inte hemligt alls men det var för vuxna mm. Men jag kopplar till det, det första du sa om en ständigt närvarande puls en ständig närvarande ande som finns i varje andetag så håller jag helt med dig om det Uh, för det är ju självklart andningen för mig den får jag via första andetaget själv efter jag har blivit förlöst mm. barnmorskan är med mm. och uh, jag kommer ut ur min mammas sköte jag har varit där i nio månader och nu är det dags för mitt första andetag utan så att säga hjälp uh, men den här att bli hjälpt in till den här livet behövs en hjälpare. Det som sker nu tycker jag i den här texten sen när hjälparen kommer sanning i sande så ska han vittna om mig. Varje andetag vittnar för mig om en fader, skaparen. Kan jag leva och andas varje andetag så blir det lite som en lovsång. Jag har haft det nu under påsken kan jag vara så medveten i min andning andas in och andas ut I, uh, ja det kan jag ibland glömmer jag bort det för det är självklart jag tar det för givet att jag kan andas men där klär jag mig i min vackraste dräkt varje morgon andas dräkten därefter så sker ju en, en puls som är icke medveten tror jag, men när man tar sitt första andetag på morgonen, då blir det ljuvligt uh, då blir det en lovsång för mig. Jag håller på med yoga också. Då är det en sån träning mellan en andning som eh, värmer hela kroppen. Den segerika andningen. Mm. Det kallas den. För mig är den fantastisk. Om Du går till texten. Mm. Vad betyder vittna för dig? När hjälpen kommer så ska, när för fara, så ska anden, sanningens ande vittna om mig. Och ni ska vittna. mm är det vi också? Yeah. Du och jag? Absolut. Det är också, alltså, vi, jag tänker så att vi som kristna och vi som präster vi vittnar ju med det sätt vi lever våra liv om glädjen och tryggheten i att ha en levande tro men vi också eh, indirekt förebilder för andra människor att, de, att vi har det är en jätteuppgift att, att vittna om Jesus att, i vårt sätt att leva, i vårt sätt att, att bemöta våra medmänniskor att vi vittnar också om det vi har sett och hört. Vi kan inte tiga still om det vi har sett och hört. Och det är också, eh, om jag ska gå tillbaka till min barndom och pingströrelsen. Så, så där vittnar man ju också man, för man ska frälsa sina grannar och man ska, sina kompisar. och så Det är också ett vittnesbörd. Vilket är ditt vittnesbörd? Eh, och det är, det är, jag tror vi har glömt bort det lite grann. Att vi, vi står för någonting heligt, vi som är vi jobbar i svenska kyrkan, vi som är troende, vi som är kristna vi vittnar om Jesus och Jesu liv och det, de värderingarna och det är en enormt ärofylld uppgift att få göra det som vi ska ta på allvar lite så mm. sanningens ande är också det sanningen, sanningen är en trygghet men sanningen kan vara förfärligt skavande att leverera men det enda, det som är trygghet med sanningen är att det är just sanningen. Så att den är orolig. Någon sa till mig eh, sanningen är din bästa vän. Eh, ta sanningen i handen och gå ut med den. För att, ja, det kan vara svårt, jag håller helt med dig. Den, den kan göra riktigt ont när, när sanningen kommer fram. Och det är ändå den bästa vännen vi har, sa den här eh, mannen. Och det har jag jag har haft med mig sedan dess, kanske var för tio år sedan. Sanningen är din bästa vän. Så ha det som din bästa vän. Trots att det ibland skaver, trots att det blir, man blir golvad ibland av sanningen. Den är så brutal ibland. Eh, men jag bejakar det också, att den får vara min bästa vän. Trots allt eh, den kan ge mig. Yeah. Men vittnesbörd igen. Tycker du att jag har för lite vittnesbörd i vår kyrka, som kallas den svenska kyrkan, där vi jobbar just nu? Ja, alltså om, vi, om man tar bort den här liksom, ordet vittna som är lite ägt av Pingstkyrkan och istället säger att man kan dela mm. eh, att man kan dela i, i en mässa, man kan ha eh, mässor som Olle Karlsson har uppe i, i Stockholm och så, att, man, att vi delar liv med varandra, det tror jag har en enorm hade haft en enorm välsignelse att vi ser varandra som människor, att vi får dela varandras upplevelser, varandras glädje och sorg därför att det händer någonting när man, man vågar vara lite, lätta lite grann på, på den här stela ytan som man har och sen så dela med sig så det, jag tror stenhårt på det att vi borde dela med det för det krävs det nog tillit, det krävs mod och det krävs en, ett sammanhang där jag känns självklart på något sätt, jag kan få dela det brusna och glädjerika gloriat i, i ett sammanhang i en gudstjänst eller i ett rum ett, i, en, i en samling människor där jag vet om att jag inte blir knivhuggen efteråt. Jag tror det är helt enkelt nödvändigt. Så den tryggheten, den tron på att jag levererar ett, ett vittnesbörd en berättelse om mitt liv eh, det längtar jag efter. Den längtan hos mig att mer och mer få dela liv i ett sådant sammanhang där jag blir mottagen med mina brister, med mina sår, med mina glädjeämnen, min tack och, så. och när det funkar, då, då kommer ett jubel på något sätt i mig. Och det jag använder inte så himla ofta vittna utan det är att dela liv. Vi håller med dig där. Något mer som du föll för? Ja, alltså det här att... Då, eh att de, de kommer att utesluta er ur synagogerna och att de som dödar er tror att de bär ett offer åt Gud att, att ta död på, på oss på dem som, som tror på Jesus Kristus att det kan bli så fel så att de gör det som ett offer till Gud För att jag kan tänka mig den sociala kontexten när texten är skriven att bli utesluten synagogen var stigmatiserande tillräckligt men att bli dödad av någon som tror sig göra det rätta inför Guds ögon det är en, de är långt ute. Ja. För mig här i Oxje i Malmö så blir det inte så aktuellt för mig. Däremot så jag menar uteslutade synagogerna, det här var ju inledningen på de, de kristna små som de som tillhörde vägen, de som blev kallade kristna så småningom. Och de blev ju uteslutna, de blev ju dödade för sin troskull. Alla lärjungarna, alla apostlarna i början så blev de på något sätt dödade. Kraftfullt stenade eller knivhuggna eller korsvästa och så. Blir den aktuell för mig just nu att någon dödar mig och den som har dödat mig tror att de har gjort någonting gott inför Gud? Jag, jag får inte ihop det riktigt med den. Nej. Har du någon idé kring det? Nej, men tolkningsmässigt det, idag? Ja, tolkningsmässigt. Alltså, men det jag kan tänka... Eh, för det tilläggs ju sedan detta har sagt för att ni inte ska komma på fall att de ska ut... Om vi vänder om det till våran tid nu eh, vad, vad, att bli döda för så. Inte döda, men man kan bli dödad på sociala medier för att man inte står för någonting som alla gör. Man kan bli utesluten i sociala kontexter därför att man... man man inte är som alla andra och det är ju en död det är en social död ja. och den tror jag kan vara relevant även för, jag behöver inte hålla oss för svenska kyrkan men om, om du är i dagens väldigt enformiga samhälle och väldigt där du ska vara som alla andra om du sticker ut så kostar det väldigt väldigt, väldigt mycket Och det här komma på fall, det är då att de har varit med från början, man stod det här Alltså Gud, de här lärjungarna postlarna, män och kvinnor har sett, har hört har deltagit, har ätit med Jesus och lärt känna honom och därmed Gud och nu kommer en period mellan Kristi himm och Pingst det här, blir liksom, det här är ett vakuum på något sätt det är otroligt läcker. Här, här finns varken heller. Här går de själva, helt enkelt. Och det här vill jag gå till här med att komma på fall. Alltså det här är barn. Går till min första bild, att man blir först föds man som spädis och sen börjar man ta sitt första andetag och som första steg. Första ord. Om det är lampan eller mamma. eller någon. Sen går man vidare. Så det här är ett vuxenblivande. Innan Alltså, nu har de sett sin mästare, sin herre sin gud, sin kompis sin, sin absolut bästa vän Jesus fara iväg och så får de vänta de här tio dagarna magiska tio dagarna och lyssna in sig själva, sin rädsla sin ångest, sin längtan till att kunna gå ut, han har ju sänt ut oss men vi ha hjälp, ja hjälparen kommer ja, eh, den kommer han då? ja, snart vi vet om, tio dagar senare och då kommer man på fall ja då är det rätt att falla när man växer barnet ska växa upp och man får kanske få växtverk växer för fort eller man växer för sakta men kroppen har inte hängt med då behövs en ande som stadgar upp den kommer så småningom men de här tidagarna är liksom spännande för mig för det är så att det inte ska komma på fall har jag gått med Gud har jag gått med Jesus fått veta och tro detta intensivt jag blir lämnad, tvivla, går tillbaka till sitt jobb, möta Gud igen, Jesus, och sen drar han. Och sen kommer hjälparen då. Det är ett vuxenblivande som är totalt för mig, för jag har ingen annan hjälp. Gud har hjälpt mig, tagit fram mig, barnmorskan igen. Och nu står jag på egna ben. Men jag behöver ändå en hjälpare, och den kommer så småningom. Men ett vuxenblivande i tron. Och det är lite alltid risky business. Ja, visst är det det. Men det är också det här att jag tänker lärjungarna har ju liksom levt med Jesus i RL. De har ju varit alltså, bredvid honom hela tiden. Jag tror vi nutidsmänniskor har lika stort behov för en heliga andeln. Men vi har ju inte det vakumet som de levde i. Att fysiskt ha kunnat krama på Jesus och varit så nära. Och sen lämnar han och så väntar de. Och, och Jesus han är ju så smart han känner ju sina lärjungar han, han vet det, jag säger er detta för att ni inte ska, som en pappa för att ni inte ska för att det här kommer att hända, han förbereder dem som en mentor det, så att de behövde verkligen den heliga änden, men det gör ju vi också fortfarande för att det är lätt att komma på fall det är lätt att att eh, inte leva i sitt dop varje dag. Att ramla ur det. Att ramla ur sin, sin bönerytm. Och så. Därför att livet. Vi lever ju ett liv också. Med, med allt vad det innebär. Och vi, man är förälder och man är partner. Och man är en arbetskamrat. Och, och det här att inte komma på fall. Kan ha ju så många betydningar. Det är många som, som kommer på fall. Och har tillber mammon istället. Därför att det är mycket enklare att köpa sig lycklig. Än att utöva sitt dagliga böneliv. Till exempel. Jag har varit där. Men det är mycket billigare att leva i den heliga anden än det att leva på Buleås <laughs> Men så att jag tänker att det är en livsnödvändighet. Den heliga anden är en livsnödvändighet och Jag tror också att man måste tillåta hjälparen att komma in i sitt liv. Att inte vara den som klarar sig själv. Jag är så duktig. Utan man måste be om den heliga andens påfyllnad. Det tror jag. Det är, inte, det är ingen... Det är ingen kran som har slagits på och så står den och droppar. Utan man får be om det också. Och det, det är en fantastisk upplevelse när man blir helt uppfylld. Jag brukar säga nu behöver jag påfyllnad. Går du in i, går du in i duschen då? Ja, eller när jag sticker ut och springer. Nej, men den andliga duschen. Den, andliga duschen den, här, ja. den, att, den, den Det är ingen kran som går på utan du är om när du sätter på den i så fall. Ja. Vad händer då när den inte känns? Jag menar, anden... Syns inte andens verkningar. Det är det som här utanför fönstret. Nu ser vi hur kastanjerna börjar blomma. Och jag ser att vinden tar tag i kvisten nu. Väldigt faktiskt. Men jag ser den inte. Jag ser verkningarna. Hur den grenen böjer sig fram och tillbaka nu. Och tänker jag. Är det andens verk vi då ser? Men vi ser inte anden. Nej. Vi känner den tror jag. Jag mm. känner det eller snarare det är nog mer så, jag, jag känner nog snarare avsaknaden av den när, när jag behöver be om att bli påfylld. När det är liksom lite så där allmänt tomt. eller det, det, är man, det är någonting som inte stämmer. Att man liksom har, ja, så, så tänker jag. Det... En grej som jag kom på... Jag pratade med min hustru tidigare. För några dagar sedan. Då mötte vi en, en, en annan kvinnor på Mallorca. Då pratar vi om det här med anden. Och enligt Bibeln då, GT ruach är det femininum. Sen blev det så småningom pnevma via grekiskan. Det är nejutrum. Och sen blev det då spiritus. Eh, och då blev det manligt. Alltså, det är tre stycken eh, grammatiska delar här då från eh, könet Vackra då, Roach Elohim som, som svävade, skakade över vattnet och Gud blåste in livsande i oss, i den kroppen som Gud hade format själv. Och det är väldigt mycket benefers och roach och så, att blåsa in att få liv och det är en, en feminin gudomlighet i GT som sen blir, som sen blir, i det evangelierna eh, Spiritu, Sancto alltså, eh, och sen i kyrkan också Spiritus är manligt. gör det någonting med oss att det finns en alltså nästan de blev alltså det manliga tog över även den anden i gudomligheten. Och jag kan tänka att det är väl så himla rationellt för då har vi liksom Gud som är då manligt, vi har Jesus som är manlig och så slänger vi in den helige ande så har vi tre tre manliga delar så är det liksom klart att ändå blanda in något kvinnligt eller något nje tror jag alltså vårt behov av att rationalisera någonting som är så magiskt som den heliga ande och någonting som är så okategoriserbart som Gud är Jesus vet vi, han var man men låt de två andra vara magiskt, gudomligt heliga och fria att tolka för var och en till var och ens behov känner jag det är därför det är så svårt att förklara för någon vad den heliga ande är eller vad Gud, det vi kallar Gud är därför det ska upplevas, det ska smakas på det ska levas det ska mm. Mm. Jag vill bara föra in den tanken att eh, både det kvinnliga, manliga det neutrala det barnsliga, det spädbarnsliga det ålderdomliga alltså, tradition, förnyelse lekfullhet, fantasifulla för an anden för mig är väldigt mycket fantasi det är en rörlighet som är så lekfull som jag ibland tycker att eh, jag saknar eller vi saknar så som kyrka det är för fattigt på ande andefattigt ibland och då för in leken idag var det någon som sa att måste tramsa mera det vill säga att måste leka mera, måste. nu är det inte andens röst utan det är timen är klar alltså, vi håller på 20 minuter vi ska avsluta den här tråden bara då Andefattigt och andefyllt. Att vara andefylld är också att vara mycket fylld av eh, homoludens, den lekande eh, människan som vi har fått från Gud. Alltså att lek, leka eh, fantasifullt. Alltså, den, den delen. Då kan jag känna, just när du sa eh, jag känner anden, alltså, jag, eh, inte bara ser verkningarna av den, då är när det som mest fantasifullt mest visionärt mycket drömmar då är anden i full ös anden är den eh, lekledaren kanske den som får oss att brista ut i halleluja på en mässa i Svenska kyrkan att vi får vara lekfulla inför Guds ansikt Tack med de orden så får vi avsluta eh, denna andefyllda samtal Tack själv Tack. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Om du tycker om vår podd så får du hemskt gärna sprida den på Facebook och andra sociala medier. Varje måndag så släpps ett nytt avsnitt på vår hemsida. Du kan också följa oss på Facebook. Och Om du vill hitta oss på nätet på vår hemsida så är det bara att skriva in tolkning pågår i sökningsfönstret så är det det första som kommer upp där. Alla länkar, all information, alla gamla avsnitt, alla bonusavsnitt de finns på hemsidan. Hoppas vi hörs igen.